Kedves hallgatóink, megkezdjük a magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál, itt Sohár István és Harko a feleségem Harkó Gyöngyö... egy Fantasztikus vendégünk van a stúdióban, akivel elbeszélgetünk, Balóci Tamás, óperaénekes művész úr, aki meglátogatott, és akivel egy nagyon érdekes előadásunk érkezik, úgyhogy a hallgatóink a készítsék és hallgasságogatást. Nagyon, nagyon jó adásunk lesz. ő a vendégünk, aki nagyon-nagyon csodálatos estet varázsolt nekünk, az amerikai az léta ahol olyan nagyon skeptikusan jöttek az emberek, mert sajnos ezen a vidéken a hangverseneket nem hallunk sokszor, és főleg ilyen kaliberű nyugészekkel sajnos a kultúrházainkban, vagy a Hanóni a termeinkben nem találkozunk, mint Daróci Tamás. Én sok szeretettel üdvözlöm a Radgersz Rádió stúdiójában, és megkérem, hogy mondjon egy pár szót a gyerekkoráról, annál is inkább, mert hát én nagyon boldog vagyok, mert földimmel beszélgetek itt a stúdióban. Sok szeretettel üdvözlőleg Tamás, és mondj egy pár szót a gyerekkorodról, a iskolás éveidről. Köszönöm szépen, Daróci Tamás vagyok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm a meghívást gyöngyvérnek és kedves férjének, hogy itt lehetek a stúdióban, hát gyerekkoromról talán én is egy olyan gyerek voltam, mint valamikor sütő, nagy magyar írónk, ő is egy erdélyi magyar faluból származik, én is egy erdélyi magyar faluból származom, és körülbelül úgy értem meg a gyerekkoromat, mint Sütő András, azt nagyon-nagyon a szívemnek és a lelkemnek kedves könyvébe az Anyám Könnyűt Álmot ígér címűbe azt leírja. Hát, mint ahogy a a flusi élet nagyon jól kialakult formái még a 60-as évekbe éltek, én is ezek szerint, a normák szerint cseperedtem föl. A liba legeltetéstől a, a tehén legeltetése, az iskolák ig De hát csináltam. az nagyon izgalmas. <gül> Én is, de csak nagymamámnál volt alkalmam erre. Igen. <gül> nagyon izgalmas volt. Ugye miénk volt a, a rét, az erdő, a mező, a virágok, a fák csodálatos világ tárult a szemünk elé. Bárhányszor kitettük a lábunkat a szülői házból. Aztán tovább lépve, ugye következett az iskola, amit Szülőfalumba, azért hagyd említsem meg a nevét, ez a híres Magyar Décse, nem csak Erdének a közepe, hanem a világnak is szerintem. Ott jártam első osztályomat Magyar Décén, és akkor hát ugye az idők szava. Kolozsvárra hívott, és onnan kezdve Kolozsváron végeztem az iskoláimat, a zeneakadémiával fejeztem be a tanulmányaimat, és ott is indult a pályafutásom a Magyar Állami Operáz. Magánénekeseként azokat a padlókat, deszkákat koptattam egy pár évig, és utána mint vendég, Ritkábban, de kitartóan. Hát visszatértél. Ez, ez már ugyan nem a gyerekkor. De... Én azért beleszólok még a gyerekkorodba, hogy Igen. mikor kezdtél te énekelgetni gyerekkorodban. És a zenével kapcsolatban, hogy esetleg a szülői házban, vagy zenetanárok, vagy kikkel tették fel benned ezt a gyönyörű szép tehetséget, amit ami annyi, annyi sok embernek örömet okoz mostanában, és az idők során, egész pályádon? Hát én szerintem beleszülettem a vidéki, falusi ember nóta világába, és népdal világába, úgyhogy körülöttem mindenki dalolt a maga módján az esküvőkön, a különböző bálokon, vagy majálisokon, vagy születi bálon. Szóval mindig folyamatosan követték egymást ezek az események, és hát magunkba szívtuk a nem csak népdalt, műdalt, meg hát mindent, ami a falusi ember szórakozásához, zeneileg hozzátartozik. Szóval énekelni megtanultál a faluban? Hát hangszeren játszották, vagy nem ezt a fajta éneklést mondtam, igen. nem az opera éneklést, de úgy, úgy énekelgetni a többiekkel együtt. Igen igen. igen, igen. Ezen kívül meg igen. édesapám hegedült, hát ő, ő prímás volt, egy népzenész, mondhatjuk úgy, és akkor ő, neki nagy szerepe volt a közösség kulturális életébe, mond, Úgyhogy talán adott volt az, hogy az ember füle, az ráhangolódott a zenére, elkezdett hallása lenni, és még csak nem is mondhatnám, hogy fölfigyeltek rá, hanem valamilyen irányba ugye, lépni kell a gyereket, mindig arra kell oktatni, hogy próbáljon több lenni, mint a <kül> felmenők. Úgyhogy így kerültem én kolozsára. És a szüleid gondolkodtak ezen, vagy te is gondolkodtál azon, hogy énekes így, vagy hogy tanulj. Ó, nem, nem. Ők, ők szegények nem gondoltak ilyesmire. Ők azt szerették volna, hogyha én, mint tanult ember visszatérek a közösségbe, és ott fejtem ki a tevékenységemet. De hát, ha az embert egyszer eleresztik, kiröptetik, akkor azt a pályát már nem lehet kontroll alatt tartani. Úgyhogy... Hát kellett volna kontroll alatt tartani egy olyan pályát, ami ugye mindannyiunknak örömet jelent, és az évek során más országokban is a közönségnek nagyon nagy örömöt jelentett. Most akkor beszélünk arról, hogy a Kuluzsvári zeneakadémiát végezted, nem? Igen. igen. Ott esetleg egy olyan tanárod, aki meghatározó volt, vagy esetleg az opera tagjai között, valaki, akire felnéztél? Hát persze, kezdjem azzal, hogy nem is énekesként kezdtem a zeneakadémiát, hanem mint, kar, kar, karvezető, karvezető. mint karvezető, karvezető tanónc, ugye, mert mm. nem voltam még karvezető, és hát azért egy Zeneakadémián már sokféle hatásnak van kitéve a növendék, úgyhogy hát a véletlen úgy hozta, hogy engem az opera kezdett el behatósan megérinteni, úgymond, és akkor saját elhatározásból ezt akkor, ezt vártam, hogy mikor jön a saját elhatározás, mert itt kellett nem, annak. Nem, igen, nem kellett tisztatás, és igen. még azt sem hangzott el, hogy te leszel a nyő évszázad karuzója. Én saját elhatározásomból kezdtem hozzá ehhez, és hát kellő kitartással, persze kellett némi, tehetség is lakozzon oda belül. Anélkül nem lett volna az, ami. ki lehetett bontani. <gül> Én most még egy nagyon személyes kérdéssel állok elő. Mikor egyetemista voltam Korosváron, akkor otrok ott hallgattuk, és a hazám-hazám című ária, tehát a bank áriájának a megismétlésekor sajnos a patrie, patrie, kellett neki elénekelni. Én tudom azt, hogy te már elkerültél Kolozsváról, de amikor e, azt hiszem, hogy 1990-ben visszatértél, akkor egy nagy élmény volt elénekelni a bank szerepét. Úgyhogy erről, ha mondanál a hallgatóknak. Igen, szó. hát... Uh... A bánkot igazából már 86-ban elénekeltem Kolozsváron. Volt előtte egy olyan időszak, amikor Erkelt nem szívesen fogadták, le is tiltották a műsorról. Úgyhogy hát körülbelül... Romániában ez érthető volt, nem? Szóval, hát hát ez, ez azért nem kell magyarázni, hát körülbelül... mert én ezt nagyon értem. Nem, mi? Más, másfél évig volt ez a szünet, A emlékszem, hogy az utolsó Erkel szereplő igen. ilyen és hát bizony meg kell mondjam őszintén, hogy a könnyeim potyogtak, mert a fájdalmas volt búcsút lenni az darabtól, hatására de másfél év után azért újra elkezdtük az Erkel darabokat játszani és én nekem akkor nyílt lehetőségem a hmm. bánk szel... igazgató Húha. mert utólag később Simon Gábor, azt tudom, de akkor még nem Igen, Simon Gábor a 90-es évekből 90-es években, volt. tehát 86-ról beszélünk, 86 87 hú. de legvérmesebb időszakja a hát, kormányoknak talán a volt más, azt tudom, hogy 80-ban, amikor oda kerültem már Zollán volt Igen? az hmm. igazgató Utána pedig, hát nagyon sajnálom, de a neve nem Nem baj, nem baj, csak kíváncsiságból, hogy kitartott akkor a hátát, mert nem volt könnyű, nem volt könnyű a kosár, hát, és utána aztán Simon könnyű. Gábornak elég sok baja is lett. Mindenféle politikai dolgok jöttek közben. Ugye? Igen. Igen, é, hát ez é, úgy vele jár. Ja, és nem. hát ugye óriási sikerem volt a bánkban. Igen. Talán Csaba barátom tudja és aki itt... Hát Elkísért engem. Nem, nem. Nem hajlandó beszélni, de ő, ő intézi a Darovcita más útját, és ezt köszönjük neki, igen. É, és, és hát 86 után már sajnos nem sokáig maradtam Kolozsáron, tudnélik Németországba szerződtem, és aláírt szerződésem, élő szerződésem volt, és sajnos nem egyszerűen nem tudtam kimenni Németországba. Elindítani a karrieremet, mm, meg mm. a jobb létemet, igazából, de a szakmai fejlődésemet sem, mert az, az velet. egyszerűen a román államtól nem kaptam meg akkor. És Vaj, akkor ez, ez volt ez az. Mindennapos volt akkor, igen, igen, Ez igen. volt a döntő. Hát nem is tudom, minek mondhatnám, tördöpés. A döntő szomorú elkeseredéssel igen. teli elhatározás, hogy eljössz, Igen, nagyon-nagyon igen. Igen. nehéz volt, és én körülbelül másfél évig emésztettem, és győzködtem igen. magam, és akkor 88 végén uh, került erre sor, és akkor sem tudtam végül is a territóriumot elhagyni, csak Magyarország kellős közepéig az jutottam. Ez jó, igen. Mondom, azért, Hát azért. onnan minden, minden esetre rögtön lehetőségem nyílt, és, és onnan kezdve elkezdtem járogatni. Onnan lehetett kijárni igen, igen. Ja, igen. Igen. Hát mit mondhatnék? Aztán ugye hát 88-tól 90-ig nem telt el nagyon sok időváltozások, következtek és Engem az első alkalommal rögtön, amint az új évad beindult, rögtön meghívtak, és hát mi is lett volna más, mint a bánk, amit visszakérőként először elénekelek. És ugyanaz, a, ugyanazok a, az érzések, ugyanaz a történet zajlott le elejétől a végéig. Rengeteg ember, óriási nagy siker, óriási nagy ünneplés. Na most én beleszólok élek, el, hogy azóta is. Igen, hogy milyen érzés egy művésznek egy olyan áriát énekelni, amiről tudja, és érzi, hogy mit jelent, és amiről tudja, hogy az egész teremnek a szíve a torkában van. Milyen érzés, és hogy tudod ezt elénekelni? Hát olyan érzés, hogy nem csak a Hallgatóság szíve van a torkában, nem a... Ezért kértem, hogy ez nem könnyű. Az énekes hang hangja is a torkában van, szíve a torkában van, hát leírhatatlan tulajdonképpen az élmény, ami... De akkor erőd van ahhoz, hogy elénekeld. Igen. Csak azért is. Igen. Igen. Igen. Igen. Mindenképp. Mindenképp. Ez Óriási energiák uh -huh. jönnek föl. És, és akkor az, a, kvázi az emberhez hozzáverődnek, és, és az ember dobja vissza. Ez fantasztikus, egy és igen, nagyon örülök, hogy ebben az élményben nem csak neked, de több száz embernek része volt Kolozsváron. Most, hogyha meg tudnánk hallgatni egy, egy áriát. Jó, most akkor Erkel Hunyadi című operájából, az első felvonásból hallgassunk meg egy áriát. is tetszett a bejátszott részlet a Hunyadi Opera első felvonásából. Most egy másik területről szeretném kérdezni. Én tudom, hogy nem csak magyar közönség előtt lépett fel, hanem nagyon sok helyen ismerik külföldön is. Arról szeretnék kérdezni most, hogy vannak-e olyan kedved, előadásai, vagy fellépései, amelyekre szívesen emlékszik, vagy, nem vagy, és, hogy milyen énekversenyeken lépett fel. Hát akkor Kezdjük a el elkezdem a végét. Mert, jó, a második kor, Mert jó. hogy ugye az ember a versenyekre mindig no. előtte Igen. szokott járni, aztán, hogyha már beindul a szekér, akkor már a versenyek elmaradnak, igazából. <gül> <gül> e jó. Hát én távol keleten voltam egy Puccini pillangó kisasszony nevezetű versenyen Tokióba, ahol második hát ez izgalmas. díjat nyertem. Igen, az nagyon nagy élményem volt úgy szintén. A rengeteg többi mellett, ami azelőtt kevesebb, de utána nagyon, nagyon sok rengeteg volt. És... És a pillangó kisasszonyt japán énekelte? Nem. Nem, nem. nem. Nem. Nem. Az is nemzetközi volt, aki? Igen. igen. Hát azt, azt egy kolléganú énekelte tulajdonképpen, igen. aki szintén kolozsvári volt, és ő, ő, ő, ő nálam még jobb eredményt ért el, mert ő megnyerte a, a pillangó kisasszony versenyt magát. Ez igen. Hát ez nagy öröm igen. is, püszkeség nekünk. <há> Énekeltük a döntőbe a nagy duettet az első felvonásból. Óriási érné volt természetesen. A másik verseny, amin szintén szép ö, ö, ö, ö, ö, szerepeltem, az szintén Puccini nevéhez fűződik. Az Lukába volt. Mm. És ott szintén egy második helyet sikerült nyernem a, a sok olasz énekes között ez nem volt kis teljesítmény. Biztos, és aztán, hát ugye ezután igazából nem volt már nagyon nagy szükségem arra, hogy versenyekre járjak, mert nagyon beindult. Akkor már beindult, akkor már Be, beindult és Egyen, akkor, akkor, akkor, akkor már hívtak. Már azzal kellett foglalkozni, hogy a szerepeket tanulni. Beénekelni, volt olyan, hogy visszautasítottál egy, egy szerepet a másiknak a javára? Inkább olyan volt, hogy ha, ha úgy érezte az ember, hogy ez még a hangjával megfelelő, akkor, akkor azt akkor hát Azt igen, azzal várni kellett. Ilyen volt. Ilyen volt, és akkor visszatérve a, az első kérdésre, hogy mi az, ami kedves nekem, hát, nyilván bejártam egész Európát. Isten ments, hogy elkezdjem sorolni, hogy. Ne, nem ártana, de ne, hogyha merre, nem, akkor. De sok van, de akkor egy, egy nagyot azért elmondok, mert ez azért nem akármilyen. Ez 97-ben történt a Bellini Karaján terembe. Mm -hmm. a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 A vásodikor. Mert Jó. Hogy, ugye az ember a versenyekre mindig Jó. előtte Igen. szokott járni, aztán, hogy ha már beindul a szekér, akkor már a versenyek elmaradnak igazából. <gül> <gül> Jó. Jó. Hát én távol keleten voltam egy Puccini pillangó, kisasszony nevezetű,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 Igen? Hát azt, azt egy kolléganő énekelte tulajdonképpen, igen? aki szintén Kolozsári volt, és ő, ő, ő, ő nálam még jobb eredményt ért el, mert ő megnyerte a, a is asszony versenyt magát. Ez igen. Hát ez nagy öröm Mi is büszkeség nekünk. Énekeltük a döntőbe a nagy duettet az első felvonásból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 egy nagyot azért elmondok, mert ez azért nem akármilyen. Ez 97-ben történt a berlini Karaján terembe. A berlini filharmonikusokkal énekeltem Solti György, Ször Solti György vezényletével a Psalmus hungaricus és a Cantata profánát, amit egyenesbe közvetített a rádió, és... Hát nem tudom, Európában hány millió ember van, aki rádiót hallgatott, az hallhatta. Fantasztikus. És ezek után pedig lemezre övettük Igen. a két művet, ezúttal Budapesten a zenekar uh -huh. közreműködésével, és természetesen Solti György karnagy vezetésével. Hát ezt mondhatnám, hogy ez... Ez egy, ez életem, egy fantasztikus egy élmény lehetett. Volt, igen, Ezt és... a lemezt nem lehetne, vagy a CD-t megtalálni valahol, vagy bég... Kunyerárhatok egyet é, a rádiónak ebből. É, hogyne, persze. Jó, köszönjük. Hadom, mert van nálam. Köszönjük akkor, mert ez, ez nagyon, nagyon szép magyar teljesítmények hangzik, úgyhogy köszönjük szépen. Igen. Ennyi. Hát a Tukioira is, még visszatérve, ez érdekes lett az egy egész más világ, de, de nagyon szeretik a, az operát Tokióban, Én így így, így értesültem e, a fiamtól, aki ott élte egy darabig. Igen, igen, igen. És nem csak szeretik, hanem értenek is hozzá. Egészen jól is csinálják. És már is már csinálják ott a döntőbe igen. voltak, bizony voltak jó énekesek. Uh -huh. Igen. Ez de hát ez Japánba, ez talán természetes, hogy ők, hogy ők, mindent, ők jól csinálnak, mindent, mindent jól csinálnak. Mindent Végül tépest. is a rokonaink, én, én úgy gondolom, hogy közös eredetünk van, ez más rádióadásra tartozik, de hogyha a hallgatóink most Tamást látnák, Taruci Tamás akkor akkor azt mondanák, hogy lehet, hogy egy eredetünk van az ázsiaiakkal. A, a vágott szemeket illetve, igen. Igen, igen. Én, én engem nagyon emlékeztetett a Stuttgarti előadás bejátszásakor is, a, a pénteki este, én, én nagyon néztem, hogy még a fiatal lapkori képeken is teljesen mindegy, majdnem Japánnak elhihető feljelenése. Van, van egy jó viccem ezzel kapcsolatban. Igen, mondjat. Ha a kínai gyerek panaszkodik, Anyának, hogy anya, hát apám mongol, anyám japán, én pedig nem látok. Hát megkapta igen. a géneket, megkapta. Igen. Jó, hát köszönöm szépen. Akkor én azt hiszem, hogy most uh, talán egy csemegével uh, fogjuk a közönségünket szórakoztatni a Kodájpszálm Szungárikuszából, a Solti vezényletével, hát ebből fogunk bejátszani. Ez egy nagy ajándék nekem is itt a stúdióban, úgyhogy akkor hallgassuk meg. Mm -hmm. Mert így uram, is nélven, vesztek könnyű, megszabadulás, betretve az ellenség. Salgataint folytatjuk a beszélgetést. Daróci Tamás opera egy nagyon nagy ajándék nekünk, hogy itt van a stúdiónkban. Én most valami váratlan kérdéssel jövök, hogy részt vett ma a 48-as ünnepségen és a március ünnepségünkön, hogy milyen, milyen hatást tett az itteni kis Magyarország, a nyugrunszviki kis Magyarország. Mert azért sok magyar területen voltál, tehát külföldi magyar szorványban élő magyaroknál gondolom, vagy nem. Vagy egyáltalán meglepetés volt, hogy ennyi magyar gyerek összegyűlt például egy műsorban. Igazából egész itt létem nagy félelmek között kezdődött. Ugye, mert ez a talán az első ilyen komoly zenei próbálkozás a klubnak ez, és. Hát voltak olyan felhangok is, hogy hát nem biztos, hogy jó az ötlet, és hát nem biztos, hogy majd kellő mennyiségű hallgatóság összegyűl, de hát... Hát ezt megkaroltuk faltól falig, de egy szép számú közönség gyűlt össze. Hát a a félelmek nem igazolódtak, <gül> Igen sok ember jelent meg a koncertán, és azt kell mondjam, hogy azóta tenyerükön hordanak az emberek, aki ott volt, és végighallgatta a műsort, az azóta is áradozik, én nem tudom, én is beállhatok az áratozók közé, mert azóta én is áratozom erről, úgyhogy igen. Valóban nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagy örömmel örömömre szolgált az, hogy a mai ünnepségen fölkértek a hazám-hazám eléneklésére, de természetesen végignéztem a műsort már az, Amit hogy, köszönünk szépen. hogy ennyi ember mindenféle korosztályból a csecsemőtől, de valóban, mert a tiszteletes úr kis, kislánya, ő volt, igen. Hónapos, Négy hónapos, igen. és a, az idős emberekig, nem tudom, hány éves a legidősebb néni bácsi, lehet, hogy de van, minden korosztály igen. ott volt, rengetegen voltak, és az a műsor, amit láttunk, hát az, az ízelítőt adott az itteni kultúra kis világából, ugye a gyerekek szavaltak, énekeltek, én magam is egy gyerekbolond vagyok, igazából borzasztóan tetszett az egész műsor, és én nagyon örülök, hogy ilyen messze az anya föltől van egy közösség, amelyik mégiscsak összetart, próbál megmaradni. Igen, hát ez, ez lényegében ö, ö, azon is múlik, hogy a szülők nagyon nagy áldozatot hoznak azért, hogy a szombati magyar iskolába vigyék a gyerekeket. Igen, szóval ö... ez, egy, ez egy nagy nagyon nagy dolog, és a pénteki cserkészfoglalkozás. Úgyhogy a péntek este és a szombat délelőtt az foglalt. Tehát annak a magyar gyereknek, aki magyarnak akar megmaradni, annak azért csak egy vasárnapja van, amikor ha a szülő elviszi templomba, akkor az nagyon jó, de akkor az is. Biztos az is vagyok. nem a futballpályán tölti tő el azt az időt. Úgyhogy egy óriási nagy dolog, viszont még mindig szeretnénk azt, hogyha többen járnának a templomokba is, mert az azért segít Annyit segítene, úgy, hogy, hogy bármelyik szülő meg lehet győződve arról, hogy a megmaradás, az anyanyelv művelése, az anyanyelvi kultúrának az ápolása, megtartása, az pluszt jelent a gyereknek. Nem lesz tőle kevesebb, hanem jóval több lesz. Úgyhogy csak arra tudom buzdítani, a, az itt élő magyarokat így próbálják megtartani, és próbálják a gyerekeiket ezen az úton e, irányítgatni. Hát igen, most 160 gyerek jár a hétvégi magyar iskolában, ez egy nagyon-nagyon szép szám, 95 gyerek tanul népi a klubban, úgyhogy ja, hát az irodalmi körrel is akarok egy kicsit dicsekedni, 25-en vagyunk csak, Enough, vagy jönnek, vagy mennek, de ott is három évestől úgy 80 évesig szavalnak magyar verseket, úgyhogy én arra is nagyon büszke vagyok. Jó, akkor talán még hallgassunk egy, egy most éppen egy részlet következik a rigolettóból. És köszönöm még egyszer Csabának a De hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést daróci Tamás operaénekessel, és most hallottam időközben, hogy reményeink lehetnek, hogy még egyszer visszatérsz. Úgy hallottam, hogy lehetséges, hogy van egy kedved, és jönnéle még errefele. Hát az a helyzet, hogy most már nyugdíjasként... Igen, ezt nagyon csodálkozva hallottam Igen. tenk a Igen. Ren Rengeteg idő van, úgyhogy... Akkor lehetséges? Természetesen. Hát örömmel várunk vissza Igen. akkor, mert itt azért igény van. Hát pláne, ha ilyen élmények érnek, akkor az mindig jó élni. és engem itt nagyon-nagyon szerettek. Szóval jól Ezt, vizsgázott a közönség. A. is nagyon köszönöm. <gül> jó. Hát akkor még egy Stuttgarti operett részletet fogunk hallani. annyit, hogy arról is tudok, hogy iskolában is bementél iskolákba, mert az interneten találtam egy ilyen websájtot, hogy valahol egy iskolában zeneórát tartottál, illetve talán énekórát Beszélni erről nekem, a tudsz róla, egy, talán egy katolikus iskola volt, ha jól emlékszem. Igen? igen, ez Pécset volt. Szállj, én most jelenleg az ópera nagykövete vagyok, az Operaháznak van egy, Igen. E, egy ilyen nagyköveti programja, ennek vagyok az egyik résztvevője, és az a dolgom, hogy az opera műfaját népszerűsítsem, és főleg a felnővekvő generációkat próbáljam becibálni. Ez egy fantasztikus misszió. Igen. Igen. Igen. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És Szerencsések a... azok a gyerekek, akiket te elérsz ezzel igen, a misszióval. Igen, keveset beszélgetni az operáról, és Nem? sokat énekelek, tehát élő opera hangot szoktak az órákon hallgatni. Jó, hát köszönöm szépen, sajnos az időnk, most már úgy érzem, hogy a vége jár, ennek a rádióadásnak a vége járunk, én azt hiszem, hogy a legjobb befejezés lesz a bankban operából a Bankáriája. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Daróci Tamásnak, hogy eljött a stúdióba. Én is köszönöm. És Csombocsabának is, hogy technikailag lehetővé tette ezt az adás számunkra, és visszavárunk szeretettel bármikor. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a bankban. Kedves hallgatóink, egy kellemes új hetet mindenkinek.